Це була дивовижа, враховуючи комісію з міністерства. Він чув про неї і побоювався, що його відкличуть, але про нього наче забули. Четвертий день підряд кобище займався суто канцелярськими справами. Та о 15.30 його викликав начальник. Півгодини тому в одній з квартир у районі Старого мосту було виявлено труп. Оперативна група з експертами вже виїхала на місце. Майор Кобища належав до тих ментів, фах яких накидався в очі, особливо поза службою. Це був доволі веселий да безпосередній чоловік, а спілкування з ним цілком могло переконати, що його мізки, окрім тієї звивини, що від кашкета, мають ще декілька. А в тих, хто добре знав, як самого Олексія, так і рід його діяльності, складалося враження що жорсткі службові інструкції та регулярне спілкування з усіляким непотребом не особливо позначаються на його вдачі. Сам же начальник кримінального відділу завжди тверезо оцінював власні плюси та мінуси і був переконаний, що підлеглі люблять його за здоровий глузд, безпосереднє начальство цінує за тямущість, а вище недолюблює за наявність власної думки. Загалом це відповідало дійсності. Труп напівлежав під стіною, зіпертий на неї плечима. Голова похилилася на праве плече. Очі розплющені. На вигляд років 60. Невисокий, лисий з червцем. Світлий плащ та костюм під ним, черевики. Вхідний отвір кулі з плямою засохлої крові на животі. Навколо на підлозі розкидані гроші, здебільшого 50 та 20 гривневі купюри. Поруч відірваний плінтус і широка щілина у пустотілій стіні при самій підлозі, напіввідкрита шухляда комода з білизною, стара, обшарпана шкіряна тека на підлозі, ну і ще запах. Запах у кімнаті, м'яко кажучи, залишав бажати кращого. У квартирі вже кипіла робота. Працювали експерти, складалися протоколи, велася фото і відеозйомка. На місці був і пом прокурора, з яким після відпустки бачилися вперше. Вікна помешкання були відчинені, інакше тут можна було збожеволіти. Майор Кобища не мав звички, прибувши, одразу втручатися в роботу експертів. Він працював з цими людьми не перший рік і реально оцінював їхню кваліфікацію та досвід у таких справах. Тому і вважав, що своїми вказівками може лише зашкодити – Уже за кілька годин вони почнуть вливати свіжу кров у організм слідства. Він мовчки починав оглядати місце події, аналізувати, намагаючись витягти по гарячих слідах максимум інформації. Технічний же бік справи залишався за тими, кого тут вистачало. Тому починав розслідування майор Кобища, зазвичай покладаючись лише на власний досвід та інтелект. Щоправда, запах, який стояв у цьому помешканні, яскраво переконував, що гарячих слідів тут бути не може. І все таки. Двері квартири були замкнені, ніяких слідів злому. Тіло знайшли лише тоді, коли сморід почав пробиватися на майданчик. Мешканці під'їзду, встановивши його джерело і згадавши, що не бачили господаря помешкання вже кілька днів, викликали дільничного. Отже... Двері відчинили ключем. Швидше за все це зробив сам господар, оскільки зараз був у верхньому одязі. Напевно, він щойно увійшов до квартири. Убивця або зайшов разом із ним, або вже чекав на нього всередині. Не виключено, що господар знав убивцю, тому впустив його до квартири. Ключів від квартири поки що не знайдено. Їх забрав убивця, оскільки сам господар з кулею в животі замкнути двері не міг. Розкидані по підлозі поруч з трупом гроші наводять на мотив убивства. У квартирі відносний порядок. Що це означає? Що господар сам виказав схованку, в якій зберігав гроші? Можливо. Або ж убивця її знав. Але чому гроші тут? Дві гривень. Не густо. Або розраховувалося на більше, або ж основну частину грошей забрали. Майор ретельно оглянув схованку. Туди могло влізти більше. Щелина у пустотілій стіні з гіпсокартону була вирізана безперечно давно. Верхній її край обшарпався, особливо посередині. Схоже, туди не раз щось запихали і витягали. злакованого плінтуса, який валявся поруч, а свого часу закривав схованку, вже знімали відбитки пальців. Хто його віддер? Сам господар чи невідомий після скоєння вбивства? Власником помешкання був Ромазан Володимир Павлович, 60-річний пенсіонер, самотній, у недалекому минулому працівник соцзабезу, дрібний чиновник. Він проживав у цій квартирі понад 35 років. Одружний не був, дітей не мав. Кобище ще раз ковзнув поглядом по трупу. Зношений старого покрою плащ, костюм ще з кращих часів. Така сама тека. Він знав цю категорію людей. Такі навіть влітку ходять у капелюсі. До речі, де він? «Шляпа, де?» – запитав він капітана Мужейка, що складав протокол. «А, шляпа? Так вона, он вона, у коридорі, на підлозі валяється. Там і знайшли». «Валялася? Чи, може, хтось кинув?» «Валялася!» – запросягся той в один голос із дільничним. «Там навіть ніхто не ходив. Та ви самі загляньте». Капелюх справді валявся на підлозі в самому кутку коридору. Кімната, в якій знайдено труп, розташовано під прямим кутом до коридору. Чому капелюх валявся там? Телефон на тумбуці в коридорі задзвонив несподівано. Дзвінок виявився настільки різким та гучним, що всі мимоволі відклали роботу. Капітан Мужейко, що якраз поруч писав протокол, обернувся і зняв трубку. Гало, так, яку світу? Одну секунду, почекайте, зараз я запитаю. Він зволікав навмисне, знаючи, що дзвінок уже відслідковується. Кобища оглянув ще раз усе навколо трупа, подумавши, що добре було б пошвидше звідси забратися і не нюхати цього смороду. Такої ж думки був Лебонь і помпрокурора, оскільки вже з хвилину м'яв у пальцях витягнуту сигарету, роздаючи останні вказівки. Під стіною навпроти тієї, де помер громадянин Ромазан, стояло фортепіано з відкинутою кришкою. Чому інструмент відкритий? Отже, хтось нещодавно на ньому грав. Цікаво, чи часто це робив господар? За скільки часу до вбивства його відкрили? Кому закортіло на ньому зіграти – загиблому перед смертю чи вбивці перед пострілом? А може у ньому шукали ще якоїсь хованки? «Андрію Панасовичу», – наголосно покликав експерта майор, – «попрацюй добре з цим інструментом, лади». А я вийду звідси на п'ять хвилин, бо зараз вчадію. Той лише кивнув головою на знак згоди. Все виглядало просто і водночас складно. Відповіді на чисельні запитання наче напрошувалися самі. Та спробуй відгадай, чи не підсунув убивця ці підказки. Кобища витяг із пачки сигарети і запалив, навмисно випускаючи дим через ніс та запах із квартири здавалося міцно застряг там, неохоче відступаючи під натиском диму, який зараз здавався майорові особливо ароматним. Справа, хоч у ній з першого погляду не було нічого особливого, чомусь бентежила, а інтуїція підказувала, що воно, оте особливе, ще з'явиться.